То на землі», – повчально сказала вона, – «там нижча еволюція». Діти отетеріли, мовчали, призиралися. Рибина зробила щодне кільце у повітрі, знову зупинилася, помахуючи райдужними крилами. «Це ти говориш?» – нарешті спромігся на слово Славко. «Чому ж нам здалося?» «Я?» – озвалася рибина. «А хіба що?» «Як же так? А хто тебе навчив?» «Родичі?» – дивуючись, відповіла рибина. «Друзі? Я народилася, а потім мене навчали. А тебе не родичі?» «Угу», – сказав спанделичений хлопець, « але я не знав, що риби можуть розмовляти у нас на землі». А, грайливо перебила рибина. «То ви з землі? Тоді ясно». У нас на все інакше. Тут розмовляють і тварини, і люди, і риби, і птахи, навіть деякі рослини і квіти. Дивіться, вивчайте, дивуйтесь. Бажаю радощю. Рибина весело метнулася понад берегом, з розгону пірнула, у воду попливла. Оце так, похитавши головою, сказав Славко. Якби у нас таку рибину виловив, то, мабуть, з переляку б умер. Здорово, засміялася Ліна, принести б таку рибу у шкільний акваріум. Приходить Світлана Григорівна, наш біолог. І тут рибина каже її, висунувши носа з води, доброго ранку. Ха-ха, весело заливався хлопець, а вона бац і в крісло. На шатиру мені, на шатиру. А я б хотіла, задумливо мовила дівчинка, щоб наші тварини розмовляли. Собаки, наприклад. А то дивиться, дивиться тобі в очі, аж проймає поглядом, а сказати не вміє. Друг, блідоблакитний будинок, зроблений з непрозорого матеріалу, схожого на пластмасу, весь був увитий з в'юнком з рожевими квітами. Діти ввійшли до широкого овального входу, прислухаючись, оглядаючись, ніде нікого. Ні душі. Що таке, дивувалася дівчина, наче вимерли? Сцить! Хтось такий є. У просторі сферичній залі біля стіни стояв середній назріст хлопець, одягнений в зеленкуваті штанці вище колін і блакитну безрукавку. Він мав кучеряве ясно-фіолетове волосся і матово бліде обличчя з рожевими вустами. Хлопець тримав в руках тонку трубочку, з неї пирскала цівка барвистого туману лягала на стіну розмаїтими кольорами. Він, певно, творив картину. Уже видно було імлисту долину, велике світило, химерні дерева, літальні апарати у просторі. «Молоденький», – шепнула Ліна, – «такий, як ми». «Мол, буде познайомитись», – додав хлопець. «Глянь, яке в нього волосся, наче пофарбоване!» «Та ні, то таке природне!» Славко кашлянув. Хлопець озирнувся, здригнувся, потім на його обличчі позначився легкий подив, він вітально підняв руку. «Я гадаю, що господарі прийшли!» почувся в просторі мелодійний голос. «А ти не господар?» все ще хвилюючись, запитав Славко. «Ні, я з соняшної спілки, третій сектор. Я втік. Як утік, здивувалася Ліна, від кого? Наші вивчали історію минулих віків, а мені стало сумно. Тоді я створив свого двійника «Біокібера». Хай він послухає, а сам утік і вирішив зробити оцим господарям подарунок, картину. Вам подобається?» Здорово, похвалив Славко. А вони просили тебе? Та ні, я сам. Хочеться зробити приємний людям. Він добрий, хлопчина, прошепотіла Ліна. Може, і нам у пригоді стане. Заждіть, заждіть, зацікавився хлопець. А хто ви такі? Ви не з іншої планети? Вгадав, зрадів Славко. Ходимо, ходимо, ніхто не допоможе. Так ми сюди, думаємо, Хтось стримиться, розкаже, що і як, і що нам робити. А звідки ви, здувався хлопець, де ваш корабель, де старші космонавти?